الحمد لله الحمد لله المبدع المعيد فعال لما يريد خلق الخلق بعلمه وقدر لهم اقدار وضرب لهم اجالا لا يستأخرون عنها ولا يستقدمون قدر المقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسين 50 الف سنة وكان عرشه على الماء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيوه وخليله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بعد عِبَادَ الله أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي أَوَّلًا بِتَقْوَى اللَّهِ وَمُرَاقَبَتِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ يَا أَيُّهَا الذي اتَّقُوا من الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله أيها الناس في هذه الايام في هذه الايام الناس ينتظرون الغيث من السماء اجدبت الأرض ويبس الزرع وجفت الابار وقصت القلوب وأهل الايمان متطلعون إلى رحمه علام الغيوب عباد الله من الذي, من الذي ينزل الماء من السماء انه الله رب العالمين من بيده الملك والملكوت انه رب العالمين ذي العزه والجبروت القائل اف الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون من الذي يحيي الأرض بعد موتها إنه الله رب العالمين القائل وترى الأرض هامده فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إنه الله الواحد في ملكه الواحد في ربوبيته المعتل وهاب الواحد التواب عباد الله ما سبب عدم نزول الامطار ما سبب القحط ما سبب الجذب الارض في الله عباد الله بعدكم شكروا الله سبحانه وتعالى نكمتكيه رحمه نا بارفرا متوميت محمد صلى الله عليه وسلم اولا نوصي na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maswali ni mengi wakati huu ambao tunapitia hali ngumu. Mvua hainyeshi. Wanyama wamefariki. Watu wanakufa njaa. Nyasi imekauka. Mito inaenda kukauka, maji imepungua. Visima ambavyo vimechimbwa pia vinakauka. Lakini tujiulize ni nani analeta mvua? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yu'nzirul ghaifa. Yeye pekee yake ndiye akona uwezo wa kuleta mvua. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio katika mkono wake na uwezo wa kufanya chochote kila anataka. na ufalme. Yeye ndio Razzaqul Wahhabul Mu'timun'im, Mutafadhil. Vitu vyote Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anaweza kufanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema afara'itumul ma alladhi tashrabun. Naona ile maji unakunywa nyumbani, ile maji inatoka kwa bingu. Maji yote asli ni mvua. Na mito na bahari yote ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupatia. Jiulize ile maji safi ambayo ni safi unakunywa ambayo inatoka kwa mvua wacha imeekwa chemicals imetengenezwa imefanywa vitu mingi hii maji ya mvua ambayo inanyesha allah anauliza afaraitumul ma alladhi tashrabun naona ile maji ambayo Tungetaka ja'alnahu ujajan falaw la tashkurun. Tungefanya hiyo maji ikoe ya chumvi. Maji ile chumvi kali ambayo haiwezi kunywa. Unjue ukiwa kwa mahali hakuna maji, jua kali, ukiwa katikati ya Sahara, ukipewa maji ya bahari, uwaambiwa huwezi kunywa. Kwa sababu ni maji kali chungu ambayo itakunyonya wewe, ambayo itakumaliza wewe. Allah angetaka hiyo maji ya chumvi hakuna mtu angebaki lakini kwa rahma yake ameteremsha maji safi baridi ambayo inatoa kiu jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala anauliza watara al-ardha hamida hi aya baada ya kutaja vile binadamu anaumbwa katika suratul hajj ya ayuha al enyi watu enkontro fereib min alba'th kama mko na shaka na kwamba mtafufuliwa fa inna khalaqnakum anasema tumeumba min nutfa nutfa ni maji inatoka kwa mwanaume inaingia kwa mwanamke thumma min alaqah inatoa inakuwa nyama imekauka ni kama damu imekauka kisha allah anasema thumma katika nyingine thumma nukhrijukum tifla thumma litabulughu ashuddakum kisha wale wana kuna wale wanafikia miaka 40. Kuna wale ambao wanakufa wakiwa wadogo. Kisha mwisho akasema watara al'ardha hamida. Unaona ardhi imekauka imepasuka, pasuka. Haina mimea. Fa idha anzalna alaiha alma. tukiteremsha maji ihtazzat warabat. Inatoa majani, inatoa mimea. Watu wanakula na wanashiba. Hii rizq ambayo inatoka kwa ardhi yote. Asli ni neema ya Allah. Na hiyo asli yote inatoka kwa mvua ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tujiulize, sababu gani tunapitia hii hali ngumu? Sababu gani tunapitia njaa? Kah, watu wanakufa. Sote tunaona, ukienda mahali mingi watu wengi wanalia kwamba wanyama wamefariki. Mimea imefariki. Wanadamu na bina, wanadamu na wanyama saa hii wanashindana kukula chakula ya wanyama ambao sio chakula binadamu wanafaa kukula Inafika mahali umeuza umechinja wanyama wako wote wamekufa Hii yote tunaona katika vyombo vya habari ikhwani fillah sababu ni moja innahdhu nub maasi ni dhambi ambayo sisi sote tumefanya hakuna nema ila ikiondoka ni kwa sababu ya dhambi Fadhunubu dhurub Madhambi maasi na mausia ما حللت في الديار اكيينيا kwa nyumba zetu illa ahlaqatha inatuangamiza wala fil qulub illa a'matha ikiingia kwa moyo yako inafanya ukwe kama kifofu allah anasema ma ta'mal siyati liqalb sio macho inakuwa kipofu nahala ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sadur ikhwani maasi ikiingia inaadhibu moyo wako inaadhibu mwili wako inaadhibu ile ardhi ambayo uko ndani yake hata mnyama ambayo unamlea anakugeukia, hata familia yako inakugeukea ndio maana unaona vita mingi kelele mingi hakuna kusikizana njaa watu wamechanganyikiwa kwa nini kwa sababu ile maasi ya tumefanya Yuhani wa filla قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه علي بن ابي طالب انا ما نزل البلا الا بذنبكونا بلايoyote inashuka any calamity ambayo inashuka ni kwa sababu ya dhambi ambao sisi wenyewe tumefanya wala rufi illa bitauba na Allah ataiondoa pindi tutafanya tauba tukirudia Allah tumrudia Allah kwa tauba Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa Allah nasema wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir hakuna musiba imetupata illa kwa mkono yetu illa sababu ni sisi الله Allah ya'fu an kathir Allah ni ghafurur rahim tukimrudia Allah atatuondolea hii balaa fama alladhi akhraja abu ramana min aljanna ni nini imemtoa kwa sababu gani watu wa noah waliangamizwa ni kwa sababu ya maasi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema yake aliwaacha akawaacha muda mrefu lakini ikifika amri ya Allah haikadimishwi ama icheleweshwi hakuna vile Allah kikadiria Allah alimwambia nabii noah alayhi usijaribu kuniongelea kuhusu wale ambao wamedhuluma nafsi yao hatman wataangamizwa wote ikhwani fillah wamaladhi ahlaka qaum ad wa thamud ni nini iliangamiza watu wa walipotumiwa nabii salih Naad walipotumiwa nabii wao hud ni kwa sababu ya maasiya ambayo ilifanya wakaangamizwa pia sisi Pindi tutafanya maasiya taangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema jalla jalaluhu thalika bi'anna Allah lam yakum mughayyiran ni'ama an'amaha ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa may ila Allah subhanahu wa ta'ala hatoi neema kwako illa wewe umejibadilisha lam yakun mambo kwa watu paka watu wamebadilisha mambo ya nafsi yao somaasiya ni sababu yetu sisi dhambi ni sababu yetu sisi lakini Allah ametupatia chance ya kufanya uh, tauba mshairi anasema Inkunta kunta fi ni'mah ukiwa katika neema faraha ichunge ikue ileyo neema ikae vizuri fa inadhunuba tuzil ni'am kwa sababu ya dhambi inaondoa neema inaondoa neema inaanza kuwa ni baraka kwa umri yako baraka kwa nyumba yako baraka katika ile ardhi tunaishi na Allah subhana huwa taala akileta dhambi adhab ni kwa sababu ya dhambi na sisi labda Allah subhana huwa taala katika neema yake na rahma yake hata tuangamiza sote pamoja vile aliangamiza kaumu ya ya thamud kaumu ya lakini anatuletea njaa anatuletea kukosa mvua anatuondolea baraka lakini kwa neema yake vile vile tumesema ukifanya tauba Allah anarudisha hali mzuri hata kuliko ile ulikuwa kabla ya kufanya dhambi Allah anasema Allahu mathalan qaryah Allah anapiga mfano wa kijiji ambacho ni maka كانت amina ilikuwa na amani mutomaina imetulia vizuri يأتيها رزقها رغدا من كل مكان رزق ينقضى بكل النجاه وقت اكو كنعمه كلا نجاه لكن هاوا وقت فكفرت بنعمه الله وككفروا نعمه يا الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسنعون وايله كلتوا اللي هو انا فنيا نيو وكاذبيوا ناه واخرج البيهقي في سننه katika kitabu yake sunan albayhaqi an abdullah ibn umar radiyallahu an kwamba الله ibn umar radiyallahu an an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema ya ma'shar ma almuhajirun enyi muhajirun, muhajirun. waladhi toka makkah wakaenda madina khams khisal khisalun khams mambo matano idhabtulitum bihin mkipatiao mtihani haya mambo matano wa'udhu billahi an tudrikun na Allah na Rasul sallallahu alaihi wasallam anaomba anajikinga na Allah na masahaba zake wasipate haya mambo matano haya mambo matano ni magani ikhwani fillah alula ma dhahara alfahisha fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim utaun watu akidhihirisha fuhsh zina maasi ya mbaya mbaya kwa sababu fush idha utliqa yuradu biha zina yani allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqrabu zina innahu kana fahisha na hii ndio fahisha mbaya imeingia kwa mujtamaa wa waislamu nasio kitu ya kuficha angalia banati zetu angalia vijana wetu wa kiislamu angalia nini wanafanya katika ambi E, kwa katika mtandao wa kijamii angalia upuzi na ushirati ambao inafanyika kwa ile huyu ni binti yetu huyu ni binti yako huyo ni kijana wetu yote in the name ya comedy in the name ya kuchekesha watu kufurahisha watu in the name ya tafato kombasisi tuko free we are free women saa hii kuna hiyo mjadala ambao ni mjadala mbaya ulianzishwa Iran wanawake kutoa hijab zao ni kama serikali ndio imewalazimisha Allah ndiye amekulazimisha hijab sio binadamu na freedom freedom katika wewe ni wewe kuchagua utakunywa chai iko na sukari ama haina sukari lakini kwa masharia Allah hakuna freedom sheria ni ile usipofuata siku ya kiyama utaulizwa na hakuna kitu inaleta ugonjwa mbaya mbaya taun juzi tumetoka korona na tumesahau sisi binadamu tunasahau wakati hali ilikuwa ngumu watu wanakufa msjid salam janaza tulikuwa tunaswalia janaza kumi kwa siku watu wakamrudia allah watu wakaswali wakafunga wakaomba dua allah akatuondolea tena tumerudi kwa ile ile hali tulikuwa sisi binadamu tunasahau sana. Kwa hivyo ujue, ikidhihiri zina, Allah analeta taaun, taaun ni plague, Ugonjwa mba mbaya mbaya ambao inaua, haina dawa, inachukua tu watu kuchukua. Walauja, analeta njaa, chakula inakosekana, pesa inakosekana, voa inyeshi, njaa inazidi. Allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw analeta ugonjwa ambao kaumengine hayko inajua. Yule mtu alikufa 2019. Muuliza corona ni nini? Hajui. So kila tukifanya dhambi, kila tukidhihirisha fushi, inakuja ngine mbaya zaidi. Watu ambao wako wanajua. Watu ambao walikuwa 100 years ago. Hawajui AIDS, Mgonjwa AIDS ni nini? Hawajui kabisa. Lakini ujue hii ni amri ya Allah amekadiria kwamba ukifanya dhambi ukidhihirisha maasiya zina ikiidhihirishwa Allah analeta ugonjwa na njaa na hii ugonjwa na njaa sio kama ya wale walikuwa kabla yetu ikhwani filab tumogopeni Allah subhanahu wa ta'ala ya pili ma dhaharatil fahisha fi qaumin hatta yu'linu biha yani tusbihu al musarraha biha mu'lana سواء بحجه السياحه au باي حجه وان بذلك تحل العقوبه الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا هينا لما تسمى ايخواني الا فلا فحفاظي اطفالنا ما بنتينا مدادنا زت وكونا عفه وجي حفاظي ya pili يقول النبي صلى الله عليه وسلم Lam yanqudhu al-mikyala wal-mizana illa uqida bis-sinin washiddatil ma'na wal-jur sulthan. Naiki tuinatendeka sahihi. Wana ambao wafyanje biashara wanadhulumu watu wanadhulumu katika kipimo wanapunguza kipimo. Illa Allah subhana wa ta'ala anatuletea viongozi wabaya wanatudhulumu wanachukua hakizetu wanatudhulumu lifelife ukiona. Hizi vitu zote hujua ni kwa sababu ya maasiya. Na Allah subhana huwa Ta'ala alituwekea zaka. Tukikataa kutoa zaka, pia siku ya kiyama ni adhabu na duniani ni adhabu. Yauma yuḥma aliha fī nār jahannam fa tuqwa bihā jibāhūm wa junūbuhum wa ẓuhūruhum. Hādhā kanaztum li'anfusikum fa dhūqū mā kuntum taqzinū taknizūn. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم Alhamdulillah was salatu والسلام salamu ala الله wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din amma ba'd katika ayy mambo ambao alitaja mambo matano yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yanqud al-ahd Allah wa ahd rasulihi illa alayhim min ghayrihim kana fi Watu wakivunja ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam. Ahadi ya Allah tumwabudu yeye ya peke yake, tusimshirikishe na jambo lolote lile, tumti ile kitu yote Allah ametuamrisha kwa sababu yeye ametuletea hii dini. Akatutumia mtume pia tunafaa kumfuata na kumti na kumkubali. Tukivunja hii ahadi Allah anatuletea watu ambao sio wetu sisi waislamu, wanatudhulumu tukiona kwa sababu tumeacha dini yetu angalia ghazwatu uhud vita vya uhud mtume sallallahu alayhi wasallam aliambia masahaba 50 kaeni katika jabal inaitwa jabalur rumat hata mkiona tunashinda vipi msijaribu kushuka waislamu mwanzo alikuwa anashinda wakaanza kushinda wale wakaona hapana Wacha si tushuke tuwasaidie yule kiongozi ambaye aliwekwa pale Akawambia la Mtume sallallahu alayhi wasallam alituamrisha tukae hapa na tu na mimi sitaondoka na siwezi kukiuka amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Angalia nini lilitetendeka Confusion Mtume akavunjwa meno yake sallallahu alayhi wasallam Masahaba sabini bora wakauawa kwa sababu ya hiyo makosa ya kuotomtem Mtume sallallahu alayhi wasallam aka mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huzuni akawambia istau hatta utni ala rabbi pangeni saf ni msifu allah akaomba dua mrefu ambayo hatuwezi kuitaja kwa sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akionyesha huzuni yake kwa yale ambayo yalitokea lakini kwa hiyo huzuni kwa hiyo confusion yote bado alikuwa msifu allah subhanahu wa ta'ala wa yaatrif anakubali fadla ya allah subhanahu wa ta'ala hata sisi bala, tutokea shida lazima tukubali kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala yeye ndiye akona fadhila yote wallahu dhul fadhli azim na tukikubali hili jambo na Allah atatufungulia milango ya khair jambo lingine ma lam tahkum a'immatahum bikitabillahi ta'ala wa fihi illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum ambao watu na hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tutawacha makusudi kwa na hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na hii ni makusudi sio kulazimishwa sio mtu amelazimishwa ama mtu hajui mtu makusudi tu aliacha hukumi ya Allah wakakimbilia hukumu ya tawaghut illa Allah analeta ugonjwa analeta bala na adhab kwa kila njia ibada Allah baada ya shida zote malhal nini njaa imekuja shida imekuja kila mtu ana complain awalan an نعلم يقينا tujue yakeenan anna allah qadir an yughithana allah anaweza kutuokoa kwa bala lakini hu subhanahu lakini allah ambaye tukuka yabtali ibadahu inda al Allah Subhanahu wa Ta'ala ana wapatia mtihani waja wake kwa kupunguza ama kuchukua neema wakati watafanya maasiya. Bi thamarat matunda chakula inapungua wa barakat baraka inaondolewa. Lakini kwa mwenye akili liatuba taib yule ambaye amefanya dhambi afanye tauba. Namjue adhab kikuja kuje inachukua kila mtu Yahliku na mahlaka wa'ida ويصدرون مصادر شتى واتانغمزوا pamoja ويبعثهم الله على kila mtu atafufulioske ya kiyama na nia yake Ukikuwa mwema utawekwa katika watu wema lakini bala duniani inachukua kila mtu Pindi tutawacha amrul ma bil maruf lmunkar Pindi tutawacha kuamrishana mema na kukatazana maovu Allah subhanahu wa ta'ala atatuangamiza sote ikhwani fillah Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa allaw istaqamu ala atariqa la asqaynahu ma anghadaqa linaftinahum fi wa man yuridu an dhikri rabbihi yasluqu adhaban sa'ada ukikataa amri ya Allah ni adhab hakuna jengine na ukikubali atakupatia neema hajawahi kupatia, kupatia mtu mwingine ya pili anukthira minatauba walistighfar Tufanya tauba na istighfar wa yaqaumi staghfiru rabbakum thumma tubu Mitume bitume alqanambia watu wao enyi watu wangu ombeni istighfar tubu kwa allah allah nasema mkifanya hivyo yursilis samaa alaykum midarara maji ya yanvyoitamwagika mingi wayumdidukum midarara wayazidukum quwwatan ila quwwatikum Allah ana waongezea nguvu njia ya nguvu wala tatawalla mujrimin msiende mkiwa mnafanya madhambi na aya katika sura tuna yursilissamaa alaykum midarara wa yundidukum biamwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara malakum la tarjuna lillahi wa qara ikhwani fillah Allah ametupatia chance ya tauba tufanye tauba na mwisho Ikhwani fi huu ni wito kwa kila mtu anajiita kiongozi. Kila mtu ambaye anasema nilichaguliwa ukuwe ni MCA, ukuwe ni governor, ukuwe ni senator, ukuwe ni warder, sijui ukuwe nani, hizi majina zote. Ujue wallahi billahi tallah utaulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanakufa na njaa, wewe unakaa Nairobi. Watu wanakufa na njaa, unachukua pesa yao. Watu wanakufa na njaa, na unalia serikali serikali na wewe ndio kiongozi wao wakati wa campaign gari zilikuwa zinapanga msafara na this gari kubwa kubwa wanasimama na mziki na haramu yote ili wachaguliwe ballot box ziliingia kila kona kila mahali lakini chakula haiwezi hata kuingia kwa watu watu wanalia wanakufa na njaa na wewe umekaa na raha kwako wallahi billahi tallah mtaulizo na Mwenyezi Mungu Usiende mele ya Mwenyezi Mungu umedhulumu watu. Usiende na mwenye, ya Mwenyezi Mungu ukikuwa na maswali. Hii ifikie kila mtu anaitwa kiongozi. Kila mtu anajiita kiongozi. Wallahi ni aibu. Ni aibu kubwa. Watu wengine wanachangisha pesa kwenda kupeleka North East Town. Jamia Mosque. institution gani? Group gani ambao usiani na North East Na nyinyi mmekaa tu hakuna kitu mnafanya. Hili makosa na ni dhambi na ujio utaulizwa na Allah Subhanahu wa Taala Wa unakula umeshiba unacheka familia yako na raha na wale wale kuchagua ukawaahidi vitu vingi wanakufa na njaa wakilia wewe wa unadhani kwamba Allah atakubali yo tanamu ainaka wa almadhlumu muntabihu wa ainu Allah lan tanami wao umelala na raha na ule umemdhulumu hajalala usiku mzima ya Allah ya Allah najichala Allah halilali utaulizwa الله Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah allahumma inna nas'aluka an tusqina ghaythan mawdhi ghaythan hani'an amari an ghadqa allahumma inna nas'aluka an tusqina ghaythan hani'an نعمه لنا لا نقمة علينا اللهم انا نسالك أن تسقي العباد والبلاد اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلادك الميت اللهم اكشف الضر عنا اللهم اكشف الضر عنا اللهم اكشف الذر عنا. عنا. عنا اللهم انا نسالك أن تسقينا غيثا حنيما ريا غدقا مجللا اللهم انا نسالك أن تغير أحوالنا إلى احسن الحال <تصفيق> اللهم انا ضعفاء فقونا اقويا بك فائزنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم انا نسالك التقوى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك أن ترفع عنا الزنا والربا وسوء الأخلاق اللهم انا نسالك أن ترفع عنا المعاصي كلها اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم من الا فرجته ولا دينن الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا ظاللا الا هديته ولا مريضا الا شفيته اللهم انا نسألك بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير هذا وصلوا وسلموا على رسولكم الكريم حيث امركم الله الجبار فقال ان الله وملائكته yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma inna nasaluka alhuda wattaqaw walafafa walghana wa akhir du'wana الحمد alhamdulillahi rabbil العالمين wa aqimissala